What's wrong with my acting? Nothing. <laughs> What do I need to do to make you admire me? Do I think too much? Huh? I went to classical, not liberated-like, Gerard. <laughs> You're here to talk to me, so start talking. Hm? I don't know. You, you... You can't be as accomplished as you are and as well-rounded as an actress as you are and still expect to hold on to the privileges of you. That just doesn't work like that. Oh, so I'm allowed to not be old as long as I don't want to be young, is it? Yeah, I don't know, I guess so. Yes, totally, well put. luzteban naiz eta momentu honetan antropologiako irakaslea naiz Euskal Herriko Unibertsitatan. Nik Unibertsidaan medikuntza ikasi nuen eta familiplangintza medikua izan nintzen zortzi urte edo, eta gero doktore etessia egiten hasi nintzenean pasatu nintzen antropologiara eta bueno, aurtik geero ja Uniibertsitata eta Euskal Herriko Unibertsidaan hogo eta bost urte egin ditut aurten, Bestela, bueno, nik e, feminista naiz, ja unibertsitate garaian sartu nintzen mugimendu feministan eta Basauriko emakumeen taldean eta Basauriko emakumeen taldean jarraitzen dut gaur egun ere. marienean Basauriko emakumeen etxeako partaidea naiz eta, bueno, beste ekimen feminista batzutan ere parte hartu izan dut eta, bueno, aparte, azken nengo urtetan, poesia liburuak ere idatzi ditut, bueno, niretzako ez daude ainurrun poesia eta ta antropologiako zera liburuak. Edo testuak ez daude ainurrun, baina, bueno, bai, hori pizkabat berritasun bat izan da nire karreran. Nire ibilbidea laburtzea, bueno, nik ja din badaukat, ez eta ez da herresa ibilbide luzetxo bat laburtzea, baina ni hasi nintzen family plangintza medikoa izan nintzenez nire doktoretesia antropologian aurkeztu nuen baina osasunari buruzko osasuna eta generoa zehazki ugalketa osasuna eta family plangintza zentroen pizka bat funtzionamendua eta aztertu nuen hori bukatu nuen hor publikatu nituen gauza batzuk eta jarraitu nuen pizka bat gorputz inguruan pentsatzen eta horre ere bai, ba, publikatu nituen e, gauza batzuk, testu batzuk. Baina horrek, eraman ninduen, antropologia egiteko modu batera gaur egun, nahiko bat, batez ere sektore batzuetan, nahiko jorratua dena, eta dela autoetnografia ikuspegi autoetnografikoa, batetik hori, norbera ikertzaile moduan, presente egotea ikerketan, eta oso presenteukitzea bai, zu eta besteen, zure ikerketan parte hartzean, dutenen arteko harremana eta esperientziak nola, nola, nola konparatu edo hori batetik, eta bestetik horrek ere eraman nein duen gorputzaren antropologian sartzera, eta horrek nire modua ulertzeko antropologia aldatu zuen goitik bera. Eta horadibidez bueno, argitaratu nuen antropologia del cuerpo liburuan, nahiko esaguna izan dana antropologia barruan, eta harreta bueno, piztu zuen. Gero momentu batean e, bueno, lagun batzuekin, Granadako Uniberzidadeko lagun batzuekin, antropologak ez direnak, ba, pentsatu genuen maitasunaren gaia hartzea, horretabat garren mendea hasita zegoen oraindik ezeuden gauza asko maitasunari buruz, maitasunari buruz feminismoan badauden gauza askotxo gaur egun, baina azkenengoa markadan jorratuak batez ere, gure artean behintzat, eta bueno, ba, biatu genuen e, zera ikerketa bat, Eta ikerketa hori gero nire kasuan bihurtu zen e, aipatu dudan liburua, ezta kritika del, del pensamiento amoroso. Eta bueno, horrek ere bere garaian badinok piztu zuen pizka baterreta, baina gerora, gerora feminismoan ba sortu dira ez bakarrik romantizismoaren kritika, romantizismoaren kritika jarraitu du feminismoan, baina sortu dira bai modu diferenteak, ba sortu da polimaitasunaren Gaia, sortu da, gaur gaurregun adioz, anarkia, arlazionalaren gaia. Osea, badaude beste ardatzpatzuk, nik egia esan jarraitzen dut, noizian behin zerbait egiten, bazkatzen dizkidatelako itzaldiak edo, baina gaur gaurregun ez nago gai horretan bakarrik zentratuta. Eta gero, ba, bueno, ba, osasunaren gaiarekin hasi nintzen, eta egia da, jarraitu doa adibidez laguntzen teziak, ni zendari moduan, Eta orduan, ba, bueno, gai hori ere, ba, noizian behin agertzen da nire lanean, eta badinotzut, batez ere jarraitzen dut irakurtzen, ba nirekin daudenek hori ba, lantzen dutelako. Orduan, baditut nolabait ardatz diferenteak irekita, eta depende zer, depende nik bakarrik egiten dudan, edo depende taldean egiten dugun, pues, gehiago espezialitate batean, edo bestean, orduan, pizka bat ja gaur egun askotariko gaiak lantzen ditut. Euskal Herriko Unibertsitatean badugu Afit izeneko ikerketa talde bat. Afitek esan nahi du Antropologia feminista ikerketa taldean momentu honetan ofizialkiak 17 lagun gaude. Antropologoak eta soziologoak, batzuk irakaslea irakasleagarenok eta beste batzuk orain ikertzaileak euren doktoretesia egiten baina inguruan badago jende gehiago guretzako laguntzaileak edo bueno, lagunak direnak, orduan talde handitzo bat gara. Proiektu desberdinak egin ditugu eta egiten ari gara, ba, batzotan kontratu txikiak, proiektu ondiagoak. Batzuen kasuan, osea, afitaldeko batzuk bukatu genuen iraian proiektu bat Espainiako Ministerioaren, ministerioaren e, diru laguntza batek lagunduta, gizarte mugimenduen arteko aliantzei buruz. Hor eh, lan hori edo proiektu hori dugu, EHUko lau ikarketa taldeko lagunen artean, eta piku higeeta lagun egon gara eta mugimendu eta, eta ekimen desberdinak aztertu ditugu, batez ere interesatu zaizkigu mugimenduen artean sortzen diren ekimen komunak ez Afitekoen kasuan egin doguna da ez bakarrik baina batez ere e, Euskal Herriko emakumeen eten fenomeno aztertu eta aztertu ditugu... ba, bueno... E, etxe askoren edo etxe batzuen realitatea eta hortik atera ditugu, bueno, ondorio batzuk eta idatzi ditugu testu batzuk, ezta? Orduan, bueno, hori amaitu berri san dugu. Orain eh bat eskatu dugu adiskidetasunaren inguruan. Iroitzen zaigu adiskidetasunaren gai oso importantea dela orokorrean gizartean. E, orokorrean ere bai ikerkuntza feministan eta ez daudela in beste gauza. Ba, daude gehiago ba matasunari buruz, nietasunari buruz baina zain beste dizkidetasuna, eta bueno, proiektu bat egin 두고 ta haude pizka bat ministerioaren erantzunaren zain eta bueno, onartzen badigute, ba, bueno, gai hori hartuko dugu urrengo 3 urteetan urteetan beintzat, ba dizkidetasunaren proiektua hasteko edo ba bueno, bai sirakurri biari izan dugu eta pizkat ikusi dugu Gure planteamendua zein izan daiteke, eta hor, defendatzen pizka batez, bakarrika dizkiedetasunaren gaia landu du behar dela, baizik eta nola, eta gu batez ere hor horregindugun apostua izan da, pentsatzea dizkiedetasuna eta zenideetasuna antzerakoak direla, bestera batera izan da, dizkiedetasun zareak badirela, zenide zareak, eta batez ere interesatzen zaigu aztertzea feminismoaren inguruan, sortzenari ari diren adizkidetasun zarek zenolako alternatibak proposatzen dituzte, zenolako ideia berriak ekartzen dituzte, eta, bueno, gehiago horretan egongo nintzateke momento horretan. Adizkidetasunaren gaian, ikustu ez dala, behar dala teorikoki jorratzea beste modu batez, adibidez, erabilita, gaur egun antropologian oso planteamendu, nola esan, berritua daukagu senietasunaren inguruan, ez daukan zerikusirik odolki detasunarekin, edo afinitatearekin, baizik eta nola baitu lertzen dugu zenietasun taldeak mundu maian, kulturartean, direla, e, ba, gauza desberdinak konpartitzen dituzten taldeak, elkarrekikotasuna tasuna eh, praktikatzen duten taldeak. Orduan, hortik, e, abiatu, hortik begiratu aldiugu edezkietasunari, Eta, eta bai jorratu piska bat beste teoria bat naiz eta badagoen adibidez antropologian e, teoria bat adisketasunaren inguruan interesgarri izan daitekena. baina nik pentsatzen dut adisketasunarren gain importancia dela bai e, lan empirikoa egitea etnografia egitea ikustea modu desberdinak daudela eta batez ere modu alternatibo hutsak edo ditugun hoiek aztertu ze gertatzen dan zenolako saitasunak ze berritzen ari diren O sea, aldagai desberdinak erabili, ikusteko badizkide taldeak zer diren eta zer suposatzen duen norberaren bizitzan. Olas, desde tu isla. Olas, desde la isla. Olas, desde una isla. Uartean, nire lan egiteko moduari dagokionez, dago pentsatu behar dabe bai momentu diferenteak daudela. Ikerketa bat abiatzen dosunean lehenik eta behin proiektua egin behar da, nahiz eta oso zako naiz izan, depende gaia, Eta horretarako irakurri behar duzu, irakurtzen dozu, irakurtzen dosun antolatu behar duzu, forma emon, horretarako proiektu bat baduzuuki behar duzu behinzaat galdera bat edo aldera batzuk helburu batzuk eta horren arabera proiektua Behin proiektua dusunean e, segun se metodologia erabiltzen duzu gure kasuan batzutan beak eta etnografia egiten dugu eta aduan egiten duguna da begiratu fenomeno bat sartu eta begiratu entzun jaso. Pizka bat hor dagoen guztia eta hori apuntatu, apunteak hartu, edo edo eguneroko bat hartu, nik eguneroko oso ordenatua ez dote egiten, antropologatzuek egiten dute, baina bai hartzen ditut apunteak, edo bainoa gordetzen dokumentoak jasotzen ditudanak, beste batzutan elkarrezketak egiten ditu, elkarrezketak egiten ditu gunean horrek bai dauka prosedura konkretu bat, grabatu egiten da, gero transkribapena egiten da, Gero gordetzen duzu, eta bueno, horti gero aztertzen duzunean, bartzen dituzu badagoz modu diferenteak, nik hori dana egiten dut, komilartean. Ez erabiltzen normalean programa informatikorik horik, baizik eta nik baditu dian buru batzuk, edo ikerketa unitate batzuk, edo edo beaketa unitate batzuk, ba, bano antolatzen lana, depende zenagoen. Ze eta gero jartzen naizenean idazten, nik normalean dana gordetzen dut ordenagailuan bat beste modu batzuk hartzi bateko bat ez ere paperezko gauzak, baina nik dana, oza, sea, nik sortzen ditu fitxategi dezberdinak e, ordena eta e, idatzi berbat dut artikulo bat, begiratzen du zer daukadan, eta hasten naiz, bueno, eskema minimo bat, azten naiz idazten, eta, eta asko egiten du, nik idatzi eta berri datzi, idatzi eta berri datzi, ezta? Momentu batean japentsatzen dut nahiko da, ondo dago, ulertzen da, eta momentu horretan normalean beti pasatzen diot pertsona bati, nire inguruan badaude lagun batzuk asko lagundu didatenak nire nire ezmena bizkabatu eta orduan duan, ba, zirri nahiko aurreratua dagoenean pasatzen diot pertsona bati, du pertsona bati baino gehiagori eta eurak feedbacka egiten didate eta horrela, bueno, pues ja, momentu batean pentsatzen oso hau badago argitaratzeko, hori izango zen ikarkuntzari dagokion zera partea estenekin lan egiten dut baina bebai ibilbide indibidualekin. Esan nahi dut hori horrekin ja asin nintzen antropologia del cuerpoan eh, liburuan gorputz ibilbide teknika erabili nuena, gorputz ibilbide teknika da eh biolkarrisketasakon bat, nahiko biografikoa dena, baina arrera arreta osoa jartzen diozu gorputzari, gorputz dimentsioari. Orduan fijatzen zara asko, ba jendeak zenolako praktikak egiten dituen, zenolako dituen eta hortik astertu, baztertzen. Arisarena. Gero kritikalpensaminta amoroso idatzi nuenean edo egin nuenean, bebai hartu nituen pertsona batzuen ibilbidea, ezta. da? Batez ere emakumeak ziren, emakume feministak, baina bebai elkarrizketatu nituen irugizon, emakume feministeekin harremana eukizuten irugizon. Bebai nola baita ideologia feminista zutenak. Eta orduan elkarrizketatu nituen oso elkarrizketa interesgarriak ziren, azken matetan pertsona horiek nibesalakoak ziren, eta askotan elkarrizketak ez ziren elkarrizketa bat, baizik eta solasa, bion artean, eta bueno, oso interesgarria zen. Eta momentu batean ja, erabaki behar izan nuenean nola, nola kontatu hori, nola idatzi, bagi nuena izan zen, historia hoiek, eta pizkabat lan du, ez, ez, ez, ziren, transkripsia hutza, pizkabat lan landu eta eta hoiek sartu liburuetan. Ez da? Egia da, antropologian asko interesatzen zaizkigu fenomeno kolektiboak Baina nire modua, nolabait kulturaz edo gizarteaz edo fenomeno kolektibo ezitze egiteko da, abiatzea norbanakoetatik. Eta orduan, norbanakoen historiak asko interesatzen zaizkigu. Azken batetan antropologo egiten dugun lana da historiak sortu. Eta Bizitza historioak edo, eta historioetatik ba, bueno, ikusi pizka bat egin analizi zabalago bat edo. Poesiaren funtzioa? Histeria berri dastea da. De erein. Harridura elikatu. Aragiaren mugak arakatu. Ordena soziala desokupatu. Izan litekenari izena eta izaera ezarri. Argui bat piztea. Liuntasunean Bueno, gizarte antropologian oso importantea da nola idazten du ditugun gure lanak. Guk egiten ditu etnografiak daitzen direnak, ez da? Eta hori da, bat, gai batean, kontestu batean edo fenomeno batean murgiltzen zara, oso analizi konplejoak egiten saiatzen gara, eta gero hori idazterakoan guretzako idazketa, ba, bueno, lando behar dugu, pentsatu behar dugu nola egin, eta esango nuke, bueno, ja, asker nengo amarkadetan, nahiko esperimentatzen ari garela antropologian idazketari ekin. Eta, eta, bueno, nire kasuan ere antropologia feminista nago antropologia feminista espezialitatean edo, eta gorputzaren eta emozioen antropologian, eta orduan, ba, harloietan bereziki esperimentatzen dugu idazketarekin, Orduan, ba, bueno, nik lotzen dut, ni poesia argitaratzea lotzen da kritikal pensamento amoroso liburu argitaratu nuen 2000 maikan. Liburu horretan egin nuen e, amodio erromantikoaren kritika bat edo. Eta hor sartu nituen bebai feminista batzuen zera esperientzia aztertu nuen eta liburu horretan, bo, ba badaude atal desberdinak eta tal horietan ba, ba idazketa forma desberdina daude eta orduan erabaki nuen berrartzea nik idatziten dituen poema batzuk eta argitaratu nuen nire lehen poema liburua Amaren eriotsak libreago egin ninduen e, 2013an argitaratu zen Pamela argitaletzean eta bueno nolabait Eh, hor ja esaten nuen nire mm, pentsamendua maitasunaren inguruan ezagotzeko irakurri daiteke kritikal pensaminta amoroso, baina bebai, amaren eriotxak libragoin ninduen, ze gauza desberdinak jorratu nituen, gauza batzuk komunak eta beste batzu desberdinak. Eta bagortika aurrera beste bi liburu publikatu ditute poesian, eta bai, mm, e, ze dagoen aman komunean e, nire antropologian, Ez beti, baina nire entropologian badago askotan e, estene, estenak e, deskri batzea. Ose, ni guk, e, etnografia edazten dugu, baina batzutan egiten dodanada estena bat hartu edo pertsona baten e, ibilbidea hartu eta hori deskribatu. Eta azke matean ni gaur egun poesian egiten ari nahizena hortik ere Badoa, ezta, oza, sea, pizkabat, estena bat deskribatu, beste modu batean, modu poetikoan, nahiko poesia narratiboa daukatnik, borduan, ez nuke bere iziko geiegi, antropologian egiten dodena eta poesian egiten dodena. Idazteko moduan, zer idatzi pentsatzen dodenean, ez da bakarrik e, eroso edo ez eroso sentitzea edo esperimentatzea, da be ze, ze ikergai daukagun, batzutan, proiektuak egiten ditu antropologian, eta orduan proiektu batean basaude normalean gero zaiakera moduan edo edo artikulo moduan publikatzen duzu, eta batzutan bebai poesia idazteko, bada, ba gai bat jorratu nahi dodena eta iruditzen zait agian ba, experimentatzeko beste modu badela poesia. Gero bebai kontuen hartu behar da nik antropologian euskaraz eta gazteleraz idazten doda, baina asko daukat idatzita gaztelaniaz eta aldiz poesia beti hasten naiz euskaraz. Gerora nire poema liburuak itzulita daude, bai katalanera eta bai astelaniara, baina, bueno, poesia da nola baita publiko esko, eskaldunaren txatedo idazten dut ja hasieratik. Guk batzutan egiten ditugu testu individualak eta bestu batzutan egiten ditugu testu kolektiboak, ez da? Adibidez, afite ikerketa taldean, batzutan iru lagunek, edo 6 sortzi lagunek partartzen dugu ikerketa batean, argitaratzen ditugu testuak, eta orduan askotan testu hoiek guztion artean irakurtzen ditugu, talkarri egiten diegu, bak kritikak edo, edo komentarioak edo nahi dana. Testu individualak egiten ditugunean, nik batzutan hori pasatzen diot jendeari, ez bakarrik ikusteko haber zerbait falta den, edo zerbait ez dan ulertzen, baizik eta iritzia, ezagutzeko, ez da? Pues eh, onde ikusten dut, baina hau ere edo bueno, estaba idazten ditugu. Eta gero gure modua kolektibizatzeko gure lanak ere badira kongresuak edo badira hitzaldiak, nik nahiko hitzaldi ematen ditut bai eh, arlo eta arlo akademiko kanpo eta orduan egia da hori dala bai zure lanak kolektibizatzeko, hor kontatzen duzu, baina jasotzen duzu bai jendearen iritzia eta bueno, pues, nire kasuan bada oso modu Oikoa, ez da kolekktizatzeko nire lan eta gero beba gertatzen da publikatzen dosunean batez ere liburuak argitaratzen dituzunean aurkezten ba dituzu liburuak aurkezpen hoietan ere bai bori bada modu bat kolektibizatzeko. Eta gero, pues, claro adibidez nik nahiko lan zuzentzen ditut, baiteiak baina bai graddo mailerako lanak edo mastera mailako lanak. Baurre ere badago badago aukera eztabaidatzeko edo konpartitzeko zure lana ikaslekin, euren ekarpenak ere intzuteko, osea, hor ere prozesoietan ez dira nola nolaesan norabide bakarrekoak, cuk ere ikasten duzu ikasleak ekartzen dizutenarekin. Ordua nahiko bada beste modu bat kolektibizatzeko. Egongo lirateke modu dit diferenteak kolektibizatzeko lana. <tose> Haber, ni Orokorrean zinesalea eta literatura zalea naiz baina adibidez zenean ez, ez naiz baterea ditua, osea da pizka bat e, ateratzen dena ikusten dut eta batzutan hartzen ditut ideiak gero. nire nirelarenako literatura hobeto jarraitzen dut. Adibidez euskal literatura pizka bat jarraitzen dut eta egia da ba batzutan topatzen dituzula hor erreferentziak edo edo moduak edo esaldiak edo edo idazleek adibidez aurkezpenak egiten dituztenean ba gustatzen zaite nola justifikatzen duten egiten dutena. Adibidez, kritikal pensamentu amoroso idatzi nuenean, hor, bai, erabili nuen adibidez musika, modu bat Hor, liburu hori idaz, idazterakoan, nigan gehien eh, sentitu nuen emozioa izan zen, bizkabatko mal, malenkoniat, hori gainera idatzi dago liburuan, ezta da, malenkonia. Hor nolabait, eh, bueno, saiatu nintzen, batzutan idazten nengoenean topatzeko estiloa edo topatzeko doiua, testuari egiten nuen zen musika konkretu bat entzuna. adibidez gogoratzen naiz, almodo barrek atera zuela duela urte asko, zera CD bat, berari gustatzen zitzaizkion abesti tristeekin. Horain ez naiz gogoratzen zein dan e, zera e, titula, baina, bueno, topatu dezakegu, eta hor daira, naiko abesti dezberdinak dira, baina danak dira komilartean tristeak. Gogoratzen naiz orduan, e, liburu hori daztenen goenean, naiko entzun nuela CD hori, ezta. Baina, bueno, era berean gero, momento batean esaten nuen, jazta, nahikoa da, etardoan igual entzuten nuen musika pues, rock, edo beste musika ala iago bat. E, liburu horrekin adibidez, naiko experimentatu nuen, pizka bat entzuten nuen musikarekin. Egia da gero, nik normalean, idazten dudanean, iziltasuna behar dudala. Estot behar, estot erabiltzen ez musika, ez irratia, ez ezer, ez da? Baina bueno, e, bai, pelikula batzuk e, interesgarriak izan daiteke. Gogoratzen naiz za adibidez Sartzaruari buruz pentsatzeko hor ikusi zuen pelikula bat deitzen dana Juliet Binoche da aktorea Olivia Saia sen e, pelikula hori asko gustatu sitzaidana, ezta? Juliette Binoche da aktriz bat Sartzenari dana ta bere laguntzailerekin hitz egiten du horretaz, claro, suposatzen dion aktriz bati Horrek, eta, bueno, ba, ideia batzuk, bai, eman zizkidan, ez da? pentsatzeko zer dan, eta goberatzen naiz gero poesia liburuan jarri nuen e, e, sartzeko modurik onena, gazten nahi ez izatea da, eta hori adibidez, laguntzaiak esaten dio momentu bati zera, Juliet Binotzen e, pertsona jari. Eta, orduan, bai, puntualki, baina ez da gauza bat sistematikoki egiten do dana. Manifestu bat da, Esangurazpetenai den aldarri bat. Gai arlo eremo batean non esanaiak erratuz doa zen eta errealitate berriak isilik ere garrasika hasten diren. Manifestu bat da zure garaieraren eta zure gizartearen arrazoiaren aurke idaztea. Leio bat zabaltzea etorkizunera. Sartzaroren gaian, sartu nintzen e, momentu batean konturatu nintzen sartzen ari nintzela eta neukan gogoa pizkat horretaz pentsatzeko ta orduan proposatu nien nire esagun batzuri basaurien egitea zerbait marienean basauriko emakumen etean eta sortu genuen bueno mintegi bat pizka librea horretaz hitz egiteko asko gustatu hitzaidan nola egon ginen hitz egiten gai askotas eta hori Eta orduan, bo, bueno, jazin nintzen pentsatzen horretaz idaztea, eta sortu zitzaidan bere ala manifestu poetiko bat egitearen ideia, manifestua da aldarri bat nola bait, manifestu politiko bat, baina ez nuen gura bakarrik aldarri bat egitea, egia esan sartxararen gainan asko dago aldarrikatzeko, ez da? Baina nahi nuen bebai gombidapen bat egitea, esperimentatu, probat horregatik gero poesia landu nuen, ez da? Egia da gerora ere, nire bi e, lankiderekin, Ixone Fernandez de la Bastida eta Fernandez egin dugu lan bat emakumeen etxeekinen justo sartzaroaz, ze emakumeen etxeetan hildo e, moduan ezegoen, estago, ez orain hasida pizkanaka, estago sartzaroaren gaia. Eta orduan ba bueno, egin genuen ikerketatxo nahiko kolaboratiboa teknikariekin eta eta emakume askorekin eta sortu genuen beba itxosten bat emakundek finantziatu zuena. ordoan, hori dana badoa batera, nolabait esateko sartzaroa hitz egiten dodanean, esta. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dagoen historia baterako subjektu berri bat sortu da Andre za a, r sa a ra sa a ra ha ra sa a ra sa a -ra. partean